Əsarə təqovala düşə bilməz adam. Məqamları nə təqdir. İbadətlərini sədaqətlə alır. Şəhət edə Allah səni. Bu buç bir əlaqə təmalı olanların yeridir. Və Allah da çox sağ salmatlıq səriyyət, təmiyyəm. Rəhət qoyun. Qarəbəl məqəl əhət qoğa. Bəhət şəhətləyibliyə oğul dəşələyib. Məqəd üçünləyib. O məqələrdən bəliyəm əhətləyib. Məqəl səriqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm əsləqəm olur. O da değil. İnsan sırasında olur. Esasında olur. olur. Ve şeriyet yaptırır. İnsan esasından dair. Şeriyet insan sırasından düzgü gayrına. Ve insan sırasından çok şey, sevgi var çok şey. Ve mesela Allah'ın sevgisi olanda sevilmələr, yakına, yakınlarına, əqrəbaşına, dostuna və həmçinində insanın iştirəfindəndə insanın hamıqda olur, ona sevgi, bu şərihtəsindəyir. Ançıq orada yaşayır. Və hər bir insan öz nəfsində. Peygamber sallallahu anh sallallahu anh sallam vəhtəri Yəni Məkkəni. Az nəvvəhtən götürülür, kim aradığı oğlu? Esaftı oğlu yer. Ona görə birə baxdur, rədiyəllər buna bir, Peygamber sallallahu anh sallallahu anh sallam duyurdu ki, Məkəyə baxı. Dədiki, şəhərim yoktu ben. Sendən gəzəl şəhər yoktu. Ve sendən mənə en sevdiq şəhər yoktu. Də gər mən yani etişatmasaydı, mən heç və səndən işmazdım. Tirmisi rivayətdir. Və Şək Albani, bulurum ki, hədisi səhildir. Necə görürsən bu rivayətdə, bu hədisi də, Peygamber səhəsində Məkkəyə çox sildir. Və istəməkdir, başqa yərdə yaşasın. Valar ki, Allah məcbur oldu Cədli Mədiniyə, O məni də dəfə müntəzəm yaşayandan sonra fəriya maşında sevməyəm. Deyəs ki məcəhsəldir. Hətta duada da deməyə soram. Buxarədə gəldim çətkistan birində buyruq qeyrəngə salsan dedi ki Allah məndə dedileyin el-Mədinə tuhibun Məkkə. O aşəddir. Yəni bi Allah səhsə duada Ey Allahım, bizə mədinəni sevdir, necə ki məhkəni sevdirirsən və ya ondan da artıq, ondan da şübhətliyir. Və həmçinin qəvar bir mədinə üçün bərəkət duası. Yəni, bərəkət duası, yəni Allah istəyir işte, ki, ya da, elə mədinəni, dua elə bilər belə, amma qaldı ki, nəsə yazıb, nəsə şəhəlatanlar, Zəcəllər və səal, fəhqqlar yazılır, və nəhə? Gölcə mərəkəp olur, e, və maşına əldiysə və səl? Buna həmçünə əldi, e, bir şey verəm ki, bu əşiləə gəlməyə. E, Sənsən həm əhl-i beyti və səl? Həbəy, əmrək fəlsə Medinəyə dual edir, mərəkəkəm. Neyse ki, dua etsin, Fikiri, hey salasına, necə Nə maddə təhdi, hədələr, və Ləqan, o, o, ki var mələk salvat olsun acı salvat. Fikirləyə peyğəmbər sallalləhəmma necə məğnə çevirdi? Davət təqdir. Hədlə mələklə səhərlə çıxdı. Va səhər va Allah Subhanahu dedik. Sabah səhərə gəldi, Allah çıxdı. Balakin bir müddət Mədinədə yaşayandan sonra Qişəsindən gəlib. Hoşdur Mədinəni sevməyən. Tarix adı Ona görə <gülüyor> Ona görə Peygamber səhəsən bizim çevrəttir və görsənim ki, əməllərindən, sözlərindən ki, vətəli sevmək niçlə müharifdə və şəriyətə. Həmçinin sevgisi görünür yaşadığı yerə Peygamber səhəllə. Elə ki, Mədiniə qaybırdı sefərdə, elə ki, Mədiniə görsənirdir tələsərdir şəhərə girməyi, serirdi Mədiniəni. Yani sələsərdir, necə ənə qabiyyələn bu rivayət edir bu xadidə. Ona görə, bu hədisin şəhidində ilə bir həcə Fatih-ül-Validə və həmçinin mubarif-i fəhəmçinin mubarif-i fəhəmçinin Əlçin Allahıqı ki, Peygamber sallallahu aleyhi səlləm necə Mədine-i və həmçinin hədis dəlildi ki, vətən sevgisi, vətən sevgisində dəlildi dan yani şəriətte var. Başqa bu xəlidə. Yəni o vaxt Elmə, Oraf ibn Nufayl. O vaxtın Abbas ibn Nərinə Hədisə rədiyəllahu anha xəbər verən sallallahu əleyhi və ibn Nufayl-ın yanına və danışanda sonra onu Nufayl deyir ki, səni qovun çıxaldıcaq məkinə. Də Suhayl deyir, sən deyir ki, bundan qətnəy ola ki, Vətənnə ayrılmaq insan nəfsinə çox ağır gəlir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və o vaxtın o fər ona deyəndə ki, səni qoruyursa, əsietəcəy. Səni yomaclar izadı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona, "La furuət" deyəndə məclən səni sardaza olar. hərəkəti gəlir. Vətənin hərgisindəndir. Və dedi ki, tərcümə tərcümə. Mən səndə olan bu oğlan fəal və nəfəli. Həmşirəy, və fəndan sevgisi görsəniz necəbiyyom ben sallallahu aleyhi və sallam ben iləyək edən səra mehkəh sevgisindən istiyyədikim ki bile olsun ve siz bilirsiniz, bilir ki bile kudsi edir sallamə Allah əmhəri və yürür Tadnara təqallu və vəqita fəl-səmə fəlanu vəldiyənnək tibletən vədəhəl əl-əyə Deyir ki, artıq biz görürük ki, sən çox vaxtamaya baxırsan, istəyirsən, istəyirsən ki qiblə çevirirsin səni sevdiğin gilə və biz qibləni çeviririk. Allahusfana qədər çevirir kərbəyə qibləni Məkkəyə və bundan da götürməyə olur bətən sevgisin. Bəl ki, hər şeyin həddi var, gəlir bu sevginin də həddi var neski başqa şeylərdir sevgilinə həddə var, buna da, vətənələ, həmsinə gələyib bu, şirdilməyər, şirdilməyər, şirdilməyər. Çəkin bunun dış başqa məsələri girir insan, başqa qıraqlara, başqa qıraqlara, başqaqlarına pislotma və ya fəhirləməyir və səhər və səhər. Ona görə Peygamber sələlərə sələlə bu məsələ müalizə deyir. Və deyir ki, arasında fərq yoxdur. Yəni fərq yoxdur. olduğuna görə fəxr edə bilər, nə də acının acının olduğuna görə fəxr edə bilər. Fəqət fəxr təqvadır. Bu başqa bir məlikədir, məsələn, və sallallahu əleyhi və səlləm kullukum min adam və adam kullun min turah. Hər birimiz Adəmin övladısınız və evet. Adəmdə formadan yaradır və salam bu məhzələ bağlı yıb. Ona görə sevgisi necə aydın oldu sənə, var İsmanda bu, İsa'nın fitrəsindəndir. Lakin bu həddiva, gəlif çirilməyə o qayqalarla getirən inşallah bu heç bir şey yoxdur və İsmama ziddiyil. Hətta Peygamber salasından gör, nə deyir? Peygamber salasından buyurur ki, kim vətənindən qıraqlı ölsə, şəhiddir. Təsəvvürlə, qürbəti görə, kim vətənindən qıraqlı ölsə, yaşadığı yerdən qıraqlı ölsə, o şəhiddir. Təzinət olmaz. Həmsinə ümumiyyətlə şəriyyət bu məsələyə zib baxmıyor. Sadə şişirtməyə zib baxın. Ona görə məsələn vətən özlüsü var, çünki vətən mövzusuna görə, və məhkəməl də gürb olunma, üslən məsələn, seferin həddini təyin etməyi, müdafiə döyüşündə təyin etməyi, davran-ı səqdan uçuf məsələri təyin etməyi, həmsinə qəribin həkmlərini təyin etməyi və sərək və sərək. Ama yarab məsələmə, o gün səhəqiyyətindəndir. Və Həmçin, mühtərəm Müsləməllər bu məsələdən sonra da başka bir məsələyi istirgin edir həlç mərasımı yaraxınlaşır, böyük və əlhamdülə müsləmələni yüksədik olaraq, yenə Kabe'yə və həlçin əhkəmlərin və adır səfərdir, adır səfərdir. Bizdən də giləcəklər, xüsusənləm, etsinləm, etsinləm, yördəşə vatalarımız, Allah s.ə.v yolları atıq etsin, həmçinin rahat etsin, həlki layiqliyyələrlərdən etsin. Çalışmaq lazımdır ki, müsafirin də var, əhkamı, ədəbi, istiharədən sonra, məşgələdən sonra bu eləməyi, səfər-duasiyyatdan çalma çanda, həmçinin savır çanda kimlə oturur edirsən fikir verginə, yaxşıları seç ki, sən ə, dini və zələr getirməsin dər. salamat olmağı üçün salamat olmağın üçün bütün vasitələri götürünlər, dərmanlı və s. və s. və həmçinin çalışqın nə isə oqma gələcək səfərdə, xüsusən aya səfərdə, hətta 200 nəfər olsa artıq əmir olur. Xüsusən aya qohusluq edən və başlar, tayar edən qardaşlar, kimlər ki təyin olunsa, onların arasında məsuliyyətə verilmiş şəxs yox. Və həmçinin bir şəkildə çalış Çünki səfər ağırdır. Peygəmbər salsan, ki, zamanın bir parçasıdır. Həm çalış, yoldaçıların hörmətlə. Bir dam şey düşə olsa istənməz. Çünki mübarek yolda yolda sən. Mübarək yerləri görməyə gəlsən. Həm şey ki da öfünə yaşlanmışdan sonra gənə görsən yaxşılığını hörmətlə. Sən hər işdə itələmək heçəsə. Görsən yaxşılığını köməklə. Xidmətlə isə məra. Amma bu Va tərif və tələməyə, isə Allah Onda səlavat var. Bax peyğəmbər səsə məcəlləyənin soruşduydu. "Ya Resulullah, bir qadın var. Təqvallıdı, lakin komşusu ilə yaxşı o cənnətdir." "Resulə dedi, bir qadın var. Dində zəifdir, lakin komşusuna yaxşıdır. Dedim o cənnətdir." Pisərlə insanlara münasibə səbəb olur, insan sennətə düşməyinə, hətta cənnətdən Peyyambar salsam vaxtında bir qadın meçili süpürürdü. Bir gün gördü ki, yoxdur, dedilər aldı, dedi ki, vəfad edeyim, gecə də bastı, sənə demədi, narab edəmədi. Dedik, qəbirin göçlərə, getdi, namaz kıldı qədrin, cənabı namazı və bunu göçləyir ki, insanların xidmət salandı. Lakin Peyyambar salsam buyurur ki, bir kişilər xəbər verir, cənnəti girdi və səbəbin, dedir ki, insanlara əziyyət verən bir şey yoluna çəkmişdir qağır. İnsanlar başladılar rahat keçməyə, gelməyə Amma təmizlik təmizlik hususunda fikrim elə oldu idi. Peygamber İslamlandır. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təmizliyə imandan sayır. Va bu biri insanlara əziz edən bir şey, naqaməvi şeyə yoldan gətirmək. İslam belə şeylərə qamansına fikir verir. Lakin çox təəssür ki, bizə onlar çox yerdə bunu təşviq edə bilmirlər. Desə kafir ölkələrinə biz sadəcə izzet və sayhanın oğlu olduğu kürsünü təqdim edəcəyik. Əgər qazan təqdim edəcəyik, Allah izzətli Allah Subhanahu və təala bütün formlardan heç Allah Subhanahu və Allah məhəmmədə ölkəmizə yeni çəkilmiş amma şəhər xəttindən də daha çox bulaşmaların mənasına çəkinə bilə də yağlar kimi oldu. Yaşıyor. Onu Həmçinin, yarabb bizi tütmədə məhnəndən orayıq, yarabb bizim gözləyə -e pisləyə, so pisləyə, pisləyə, pisləyə, pisləyə, pisləyə, pisləyə, pisləyə onun üçün ənihqəyə ve həmçinin saksalamağın azı və dəyip gelməyəyə və niçə meyəl ya <gülüyor> <gülüyor> <Lelahi> Rabbi. Rəhûl elədə və astaghfirullahəli və ləkum və ləsəhəli muslimdirəküləm, <gülüyor> astaghfirhu, inna hurru və rafuru və əlhəfərəl və səhîm. سيدنا محمد وله آله واصحابه اجمعين بباب الله إن الله يعظ بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولقد الله اكبر والله يعلم ما تصنعون